Du lyssnar på radio, Länsman, en radio Kära lyssnare, vi snurrar vidare i den politiskt korrekta karusellen när allt vi vill är att dra i bromsen. Men... Det får vi minst sann inte. Inte än i alla fall. Men att ta upp och diskutera detta snurriga samhälle kan ingen hindra oss från att göra. Och det är precis vad vi kommer att göra i det här fullspäckade programmet. Så sitt kvar. För att exponera ska exponera mera. Donera till bankironummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Ja, då får jag först och främst hälsa min vapendragare. Hej och välkommen. Hur är det med dig, Konrad? Hej på dig din gamla länsman um, Läns, jo, men det är Länsmansjävel tack Länsmansjävel som vi brukar säga uh, Jo men det är ganska bra, jag är lite snorig som du kanske hör uh, jag har fått min sommarförkylning som jag får varje år uh, Men det kan vara lite mysigt Man får lite mysigare röst kan jag tycka Så det mm. ska nog bli sexigt mm. Och så får vi ta och välkomna tillbaks Gustav med mikrofonerna <laughs> Hej på dig Gustav Hej Hejsan på er, det är kul att vara tillbaka att ha dig. Ja och jag tänkte faktiskt börja med dig Gustav För ja. du har ju något intressant att berätta som gäller positiv särbehandling som jag tror nog säkert lyssnarna vill höra lite om. Höra hur, eh, vad ska man säga, det, det, det blir ju så bra när de vänder på allting att det, för att stoppa diskriminering så diskriminerar de mer än någonsin i världshistorien. Så du kan väl berätta lite om det här? Ja, du tänkte på den här dolda transportsövrsen som kommunerna tillhandahåller. Ja. Ah, ja, jag har ju en granne som har flyttat med en, en från Libanon som hade en dotter som var lite sjuk. Och eh, när vi svenskar är sjuka och så vidare, där gäller väl alla, så får man ju åka ambulans. Är man lite mindre dålig så får man ju bekosta en taxiresa själv. Mm -hmm. Men tydligen så finns det då telefonnummer som eh, man kan ringa om man då är invandrare. What? Och kunna få eh, gratis transport helt enkelt. Limousin då, antar jag? Minst. Eh, nej, hon en personbil, men eh, jag råkade nämligen ut för det för jag hjälpte en kille att ringa min granne här. Och mm. eh, då började hon opponera sig i bakgrund och undra hur jag hade fått tag på det här telefonnumret. Är det sant? Ja, och jag förklarade att det var inte från min telefon utan jag ringde på hans telefon. Mm -hmm. Och blev ju lite nyfiken på vad det var för någonting. Och hennes attityd var ju mycket märklig när hon hörde att jag pratade svenska. Mm -hmm. Så blev hon väldigt defensiv och undrar hur jag hade fått tag på numret och lite hej och Och du skulle spara det där, det där är ju faktiskt någonting att gräva sig in i för sig. Att det är bara ungefär så som du säger. Eller, alltså bara det du säger räcker ju faktiskt. Vad är det här för konstigt hemligt nummer som, som inte vanliga svenska medborgare känner till? Ja, och det här, nu är ju detta några år sedan detta hände, så jag vet inte vad som har hänt varken för, föreläfter. Men man blir ju nyfiken på om det finns andra sådana här hysch, hysch grejer som de kan hålla på med. Där de kanske uppbarnas så att du får dig telefonen, men berätta inte för någon den här Nej, precis. Inte det något så, så. det är mm. intressant att få tag på någon från kommunen eller på socialtjänsten eller någonstans som kunde bekräfta eller dementera det här. Mm. Det är intressant. Mm. Absolut. Ja, och sen kom de ju också och hämtade. Ja. Och det, jag höll ju lite utkik i förhållandet det kom ju en vanlig personbil. Vi tog ju inte regelnumret och tänkte ut på det såklart. Mm. Men så åkte de iväg hoppa mm. och hoppade in. Det var ju den lilla dottern som var sjuk och skulle till sjukhuset så att, Ja. ja, det här vill vi höra med. Om ni lyssnare känner till någonting av detta så maila hemskt gärna. För det här vill man ju verkligen veta mer om, givetvis. Mm. Ja, det är bra allt konstigt. Och något annat, eller någon annan som är konstig, tyvärr får jag säga, det är Leif G.V. Persson. Och precis som det här programmet heter, Leif G.V. Perssons uppgång och fall, det är det ämnet som vi ska prata om nu. Ni kanske kommer ihåg det där programmet. När Leif GV Persson påpekade att det finns en dubbelmoral i media och är efterlyst också mm. när det gäller att hänga ut svenska personer men då dölja invandrade brottslingar mm. eh, och då har jag i alla fall fått intryck av att det är ganska många som har fått eh, känt så här att ja, men han kanske är lite invandringskritisk och, och han kanske vill belysa det här problemet. Eh, men tyvärr får jag väl säga att alla, det här blev ju verkligen inte så långlivat. Ni kan väl ta och lyssna på hur Leif G.W. Persson fullständigt eh, underkastar sig det politiskt korrekta Sverige. Han får frågan, vad tänker du om Sverigedemokraternas framgångar? Då svarar han, det har jag svårt för. Hela min familj är ju en palett av färger. Mm. Jag har till exempel två barnbarn som är svarta. Den ena är jag väldigt förtjust i, för han är fyra år. <laughs> och egentligen, alltså om vi pausar och och med det här, det finns ju flera citat om, men eh, alltså grejen är att jag tror ju, alltså ni vet ju att Leif G.W. Persson är ju inte dum i huvudet. Han har ju huvud på skaft, så han vet ju att det här är inte SD. Nej men jag är tänker med dig det om detta med sakerna Ja precis, det är inte alls det så att, alltså, vad, vad, vad tänker ni med er själva Men jag bara känner att det här är ju bara Ett sätt att uttala sig om liksom, Och låta politiskt korrekt När han egentligen vet att det ja, vet, spelar ingen han roll han för SD att, Ja det är jag helt övertygad ja, Men han kanske inte har brytt sig om att kolla alltså, det det, Leif Person Persson har inte brytt sig om att kolla ja, men han känns ju inte så politisk Han är jättebra på kriminalhistoria och såna grejer men jag frågar... Ja men att, att kolla upp grejer Det, det är väl hans jobb att säga sig. Men att han inte skulle ha Läst partiprogrammet Och istället nej. bara svalt vad media säger När han förr kritiserade Och nu är en så här Det är ju väldigt så, konstigt Vad tror du Gustav? Jag bara funderar på det, han har ju varit lite sjuk och dålig ett tag och jag tror att han orkar kanske inte ta debatten utan bara säga något politiskt korrekt för att slippa vidare frågor. Han kanske behöver kurera sig och återhämta sig efter mm. lite operationer och så vidare så att det kan vara en förklaring. Ja, sen är det väl också så att får man den frågan? Jag tycker att särskilt framgångar. Alla andra svar än ah, det är vidrigt, hemst, nazister, 30-talet, bla bla bla. Innebär ju ett, ett självmord nästan. Eh, ja, och då karriär. får jag han. Ja, ja. Och det är ju antagligen inte det han vill ha. Han vill inte sitta nu då i, i, i timmar och ämna åt detta, utan han vill. Mm. Luta sig tillbaka och ta en whisky Och känna sig mm, som folk mm, ja. Eventuellt ja, det synd, kanske. Men jag menar fortfarande att möjligheten finns Att han bara har på propagandan För att han inte är politiskt intresserad överhuvudtaget, Så kan det ju vara ja. Ja, Jag tvekar men... ja, Man minns hur det är Hur han hasar och satt och skruvar på sig Ja det var helt härligt avsnitt och Han såg ju riktigt beklämd ut När mm. han fick motunger från Leif Gebe, men... mm. ja nej mm. ja, Jag vet inte Sen fortsätter han i alla fall och där nere i Stjärnhåv mitt i Sörmland så gick styrdotten in med honom i affären och då är det en kvinna som skriker åk hem till Afrika era jävlar. Mm. Det var tur att jag inte var där då hade jag stoppat rasistkärringen i skuffen och gjort räv av henne vilken idiot. Som ni var inne på innan så är, Alltså, det känns ju som att det här är ett sätt för han. Åh oh, nej, nej, jag är ingen rasist och så vidare. Men det är det jag funderar när jag säger åk hem till Afrika är jävlar. Eller hur? hur ofta det? sker det. Okej, okay, typ på 80-talet. Men hur ofta sker det att någon skulle säga det ute bland folk? Och om de nu sa det, eller när personen nu sa det. Då måste väl den här personerna ha betett sig ganska jävla illa gissningsvis för att det skulle bli den här reaktionen. Ja, det känns lite påhittat på något sätt. Ja, ja det vet vi ju inte. Men jag tycker någonting som slår mig att alla de här när det ska berättas om rasism så är det sådana himla klyschiga grejer liksom att folk ska skrika neger och säga åka hem och sådär. Jag menar, skulle någon verkligen uttrycka något dåligt om invandrare så är det inte så här man uttrycker sig. Tänker Nej. jag. Men, men, det du, här, men det är så här man tror kanske att folk uttrycker sig men så det ha, inte. nej men det har ju det här med det här tjejen i Malmö SSU och killarna med bombajacka som hade mm. hoppat på henne och precis, det är också ja. stereotyper då av hur rasistiska ser ut. Ja. Och och det där har jag inte lite hört något mer om. Det blir väldigt tyst om det. Ja, ja så det var ju det samma saliv hon Salivtest och så men ja. sen uh, blev det tyst. Ja, precis. Och, och det är samma hon uh, vad är hon den poeten uh, som hävdade att hon var lapp som var ute och joggade med örhängen och fick stryk fast hade sminkat Alltså det var ju det var ju så himla Och det här tycker jag ändå är jag tycker det är lite förvånande för att jag menar så här extremt dumma huvud borde inte folk vara. Man borde kunna hitta på en, en historia som vi också skulle kunna tro på. Jo, typ det att, något rimligt vad, ska, vad kan man tänka sig att folk skulle säga i verkligheten så här, typ, ja, men jag, jag är inte rasist men jag tycker att vi har för stor invandring liksom. Det skulle kanske kunna slängas upp på löpsedlarna och det skulle man kunna tänka sig att någon faktiskt har sagt. Ja men det, det har väl gått så långt nu så att man kan köra ut vilken skit som helst. Mm. Och sen är det kanske det ifrån de här journalisterna att de gör det så jävla illa de kan i något desperat behov av att bli avslöjade liksom snälla, sluta liksom, De den politiska skiten Nej, vi behöver hjälp här <laughs> Ja, ja så, kan så, vara... så kör det ena dummet ända till någon som liksom, säger nej. åt dem att sluta tänka efter så att de kan komma ur det här, för jag misstänker att väldigt många journalister sitter fast i det här de... Ja, gud, tänk, åh, tänk när man blev en journalist vad man tänkte man skulle göra Åh, oh, jag ska söka sanningen liksom, och jag ska gräva i djupa politiska skandaler men nej, man fick bara ett avfyra där det stod de här sakerna ska du skriva om Ja. Men vad var vi med för sådana här roliga eh, grejer som har hänt? Eller, roliga, roliga. Det var någonting med Kappal här för några veckor sedan. Där en, en, en svart eller mörk eller ja, brunhyad kille menade att han, vad var det? han hade lämnat in en tröja. Och sen skulle han komma och hämta den dagen efter. Och då gick ja, det dit en typ. Nej men ni svarta kan man ju inte lita på. Ni säger en sak och menar en annan. Eller vad det nu var. Ja, det, det känns ju också väldigt konstigt. Men här kan jag tänka mig att, att sanningen kanske var att hon... Hon kanske sa någonting åt det här hållet, inte någonting med svarta så, men hon kanske, kanske menar att man inte kunde lita på honom av någon anledning. Men jag tycker det läbbiga med detta är att här drog ju drevet på som vanligt, jättestort. Och ingen frågar den här personen överhuvudtaget, vad är det som har hänt egentligen? För att, för att, att den här svarta killen skulle ha hittat på detta, det, det finns liksom inte ens. Alla tar den här 16 årigens ord 100% sanning. Det ja. riktigt, riktigt läbbigt alltså. Och i samband med den här stackan som, som skvätter vatten på, på den här tiggerskan i Göteborg. Han har ju fått, fick ju nu. nu. Han ja. har ju sagt om och om igen. Gud, det här är sjukt. Jag blir kallad nazist. Jag blir kallad rasist. Jag var ute och tätta fönstren. Uh, men igen där, man, vad, heter man, vad säger det? Benefit of a doubt. Man, vi kan väl ta reda på vad som har hänt innan vi drar igång det här drevet, kan man ju tycka. Jo, men det är väl som Mullenhag nu när han var ute. Och eh, köpte den här var det Sandvikens ekonomi som var så lysande. Jag mm. gick en vinst på 500 miljoner. 500 är var det, var det mm. men, ja, just det, ursäkta. Mm. Eh, men i alla fall där, det köpte ju Ullenhåg och flera andra twitterade twittrade ut och sa att titta nu här hur du är och blivit. Mm. Mm, mm, mm. Utan att liksom, tänka efter själv, är detta verkligen på riktigt? För dem, man kan ju tycka det, att det som Ullenhagen måste ju veta hur jävla illa ställt det är. Eller är han så jävla dum? Ja, det här är ju den eviga, eviga frågan. Har vi att göra med gravt utvecklingsstörda politiker eller har vi att göra med sjukt lögnaktiga politiker? Jag ja. vet faktiskt inte, men att de är lögnaktiga är väl rimligare. Man, man, kan ju inte vara, man kan ju inte vara Ullenhag utan någon aning om invandringen funkar. Men däremot, Nej, har, bra koll på, ja, precis, men däremot har man bra koll på vad som funkar i politik. Ja, han hade ja. ingenting att tjäna på säger att vad skulle hända då? Han nej men jag tänk, Nej för nu när Tino gick ut och drog ner byxorna på Allegro Och tal om att det här är ju så dåligt utfört. Mm. Man jämför ju är ju inte äpple och päron utan du är ju liksom äpple och potatis eller någonting det är så otroligt galet i <skratt> ja, med äpplen, äpplen och liksom, demokrati. Det finns ju ja, ingen i det. Nej, nej det var ju helt tokigt så att, mm. antingen är det bara något där snabbt att han inte har tänkt efter och bara liksom vill få ut något twitterande. Mm. Jag, jag måste bara säga, alltså vad, vad läskigt egentligen att det är så här som du säger att, att man kan bara helt enkelt, en person upplever eller hitta på någonting att det är det här som har hänt. Så ingen ifrågasätter det eller försöker kolla närmare på det utan direkt stämplar den här andra personen som då blir bemött väldigt illa och kanske blir av med jobb och så vidare. I, dag, i dagsläget är det ju så att att få den här rasiststämpeln det är ju mer eller mindre som att få en stämpel att man är en tjuv, man är en brottsling. Ja, men, man är, ja, det, jag, det är, tycker jag är väldigt bra. Ja, ja, men, ja, ja. Men, eller, ja men om man tänker brott överhuvudtaget, brottslingar. Man ser ju såklart, alla ser väl ner på brottslingar på ett eller annat sätt. Mm. Och det här har ju blivit så pass uppkommit upp i den graden så att det är att jämställa som att vara en brottsling. Mm. För någonting jo, men... man säger som kanske inte är... Det allra smartaste men lika som att man säger något dumt mot någon med en viss hudfärg. Och att det kanske är fel så kanske det är lika fel om man säger det till någon annan person som kanske är vit. Men att det är något dumt om den personen gällande något annat om personens ja. utseende eller vad fan som helst. Mm, ja. det, är ju, det är ju det att det ifrågasätts inte. Det är ju det stora problemet. för Ta till exempel Hotels Sheraton. Ja, just det. När hon skulle dricka kaffe där. Mm. Det blev ju liksom sammanträde i riksdagen. Liksom, <tryck> Ullen hade presskonferens. Ja, innan man ens hade frågat personalen på köratorn. Och de tystades ju dessutom efterhand. Mm, mm, mm. För antagligen var det bara ett spektakel. Det var inte så illa som de ville göra gällande. <tryck> nej, men precis, jag vet inte om det var, var det uppdraget <tryck> granskning var det absolut inte. Granskning Sverige. Jag minns inte om det var dem eller om det kan vara någon annan podcast som tog upp vad, vad de menade egentligen det hänt. Och det var ju bara att, att, som jag förstår det, att den här Sigena kvinnan hade blivit erbjuden bara för att man skulle vara snäll, att hon skulle få sitta där ute med sina vänner där det inte var så stökigt, typ. Ja, det var väl det att i den här lunchdelen om man bara vill ta en kaffe på morgonen mm. så behöver man inte sitta i restaurangen utan att man kan sitta i lunchen mm. och ta en kopp kaffe. Så att jag mm. tror det var nog där... Eh, Anledningen till att hon hamnade där Men sen kan det ha varit någon missförstånd i Och sen så breddes väl det här på Alla möjliga håll så det blir skittokigt Ja och, jag och tänk och var den här Stackars eh, servitören då Eller servitrisen vad det nu var Som bara ville vara snäll och trevlig Och sen bara ta det hus fan i liksom ja. utan att någon pratar med henne Det blir ja. så stora möten Och, och ja, det är helt sinnessjukt Alltså det är så proportionslöst Så det finns ju inte Nej, jag menar hotellet, eller regeringen gick väl mer eller ut och sa att de boykottade mm. alltså, alltså Innan de ens uh, visste vad som hade hänt. Mm. Det här var ju bara timmar efter hela samma dag de gick ut och ställde till en jättescen. Man mm. kan nästan de... musiken på att på liksom skicka ut en tweet bara ute i tweetvärlden och så hitta på ja. något så här. Uh, nej, jag, jag Igår när jag var på McDonalds såg jag en kille som, när han blev serverad sa de, uh, du är en äcklig neger och du borde vara i kedjor. Ja. Och se vad som händer, för det kan nog ta skruv. Det gör det säkert, för de skiter ju kolla källan, utan det, då, då är det ju om. Mm. Men det är ju det, de använder ju varandra så källor. Det är det som ja, är så ja, hemskt, ja. Liksom Expressen säger det, jag det är har skrivet, och Saftonblad säger det, det är, är det, ja. Expressen skrivet. Ja. Liksom, så använder de varandras skit källor. Ja. Roten till dumheten kanske är de, någon som har twittrat en trettonårig som har twittrat någonstans. Mm, mm. Ja men precis. Och, och man fattar det. Vilket, hot, vilket hot det här måste skulle man vara. Man skulle kunna, om man om, då man är som redan rasifierad då. Eller ja. man har någon sån här oklara könsidentitet eller vad som helst. Du går in på en bank och säga. Hej jag vill ha ett lån i bra villkor. Annars kommer jag säga att ni gjorde det här. Ja. Och då är, om banken är smart då faktiskt. Så bara Ja ah, fine du får det här lånet. För att det här kommer kosta oss så sjukt mycket pengar annars. Ja, det... det är en konstig värld vi lever i. Det där ord. Ord. Bara ord. Ja. Som är påhittade kan, kan kosta så otroligt mycket pengar. Förstöra folks liv. Men det är nog många som är rädda för att få den där stämpeln Man ser ju de här som eh, Inte kanske är så insatta Och säger sanningen Och sen får de ju pudla så de bara rullar mm. runt på Precis. marken Förlåt att jag, dig, Gussi, innan jag glömmer dig Vad tror ni skulle hända Om någon ställde sig upp och stod Mot stormen och inte pudlade Och bara sa men det är ju så här liksom. Och pekar på bevis, någon som inte är liksom någon Sverigedemokrat då, Utan en vanlig forskare Eller en vanlig politiker eller en vanlig vad som helst. Tror ni att, att det skulle kunna blåsa över liksom? Eller vad tror ni jag sitter och funderar på vem som skulle kunna göra detta. För vi ser ju författare som har gett ut de här böckerna. Mm. Eller ger ge ut. Det får man gå ut och dela ut själva. För som, som det är ingen jävel som... Ja, det skrivs inte tidningen. Det, det är väl, det, är väl det som är problemet att eh, de får andra medier och, och, och sådana som vill få ut dem det böcker och så vidare. Det, eller skulle kunna få ut böcker och så. Det är att stoppa dem från att göra det. Men jag tror att vanligt folk, de skulle nog uppskatta det eller inte ha någon åsikt. Mm. Och gärna köpa det om det nu fanns tillgängligt. Men då gör ju de här nissarna det inte tillgängligt då istället. Mm. Som hämnd för att de är så hemska och mm. vågar säga de, någonting. Det kommer vara hemska fakta. Och... Ja. Ja, det, kom, det har ju faktiskt kommit en hel del böcker. Ha? lite löpande och nu kommer det en bok till. Det var väl den här sanningen om invandringen som var tidigare. Vad heter de här? Jag, jag, jag tycker det kommer nästan alltså, när vare vecka, känns det som på sistone. Ja, nu kommer ju en som liksom, hur blev det så här? Just det, just det. Mm. Och den är ju ganska intressant också för att där eh, kommer ju lite sanningen fram hur det här hela politiskt korrekta systemet från mm. skolor och så vidare och fostrar mm. folk, mm. och detta har ju pågått i 20 år åtminstone. Mm. Ja, absolut. Och nu börjar vi se hur, hur, hur illa det är, alltså hur, hur det här förändrar folks tänkande. Ja, och universiteten och det är, mm. det är ju vänster vänstersympatisörer, alla lärare alltid. Mm. Det, det är klart att det trummas ut hela tiden så ska man lära sig saker och läromedel och det är väl anpassat då för en, ja, för passa agenda så att säga. Mm. Du nämnde Gustav här Tino och om vi har nya lyssnare som kanske inte vet det. Tino.us är en, en, en, en, en, en nationalekonom i ja, va? Ja som, är, ja, som jag uppfattar så är han ganska opolitisk utan han är framförallt nationalekonom så han nästan alltid när det kommer något såna här i rapport från DN eller vad det nu kommer ifrån så kan man gå till tino.us så plockar han i den och berättar nämen så här är det ju inte Ja, och han har ju den fördelen i och med att han har ju ett kurdiskt ursprung. Ja, just det. Så han kan de inte spotta och pinka på, liksom, utan han, han och jag berättar tycker jag måste, Och jag tycker fortfarande måste säga det. Att jag tycker det är så fjävligt att det måste vara så. Att en person måste mm. ja. ha ett visst namn och en viss ur, äh, hudfärg. Mm. För att kunna säga halv sju. Jag tycker det, är, det har gått riktigt långt. Alltså. För att kunna säga halv sju. Vad är det för ja. konstigt, konstigt uttryck? Man får inte säga halv sju brukar man säga. Men om vi ska gå tillbaka till Leif G. Persson och, och ta det här citatet. Ja och jag tycker Jimmy Åkesson pratar en massa skit. Det här landet skulle stå på öronen utan invandrare. För 98% av dem är faktiskt inte kriminella utan de är fungerande medborgare. Svårare än så är det inte. Men jag förstår att Sverigedemokraterna kan fiska hem en del i marginalen. Missnöjet omfattar väl ungefär 10% av befolkningen naturligt. Men jag har absolut ingen förståelse för dem. slutcitat. Och att de alltid. Oh, jag blir nästan besviken på honom att han måste ta upp det här. Det här är en, ännu ett sånt här standardargument. Ja, men 98% är inte kriminella. Nej, det är klart att runt den siffran stämmer ju med all säkerhet. Men det är väl ingen som säger det utan man måste ju gå in på djupet och titta och det här fattar han själv. Att i våldsbrottslighet, grov våldsbrottslighet så är invandrare trots att de är minoritet så är de majoritet och det är en varningsflagga och det tror jag han fattar själv. Och det här med att Sverige skulle stå på öronen utan, utan massinvandring då, från tredje världen. Men egentligen det här är ju också bara logiskt. Fyller man på, vad måste man göra då? Jo då måste man ju fylla på vidare inom olika yrkesgrupper för att möta behovet av den växande befolkningen. Om det gäller liksom skola, dagis, sjukhus, äldreboende och så vidare. Man måste ju tiden fylla på och fyller man på ännu mer så måste man fylla på ännu mer och få in i det där och så vidare och så vidare. Så det är klart att med en extremt stegande befolkning så måste man ju möta det stora behovet som kommer. Det skulle ju inte vara så om vi inte hade sån extrem invandring och sån extrem befolkningsökning. Då skulle det inte behövas lika mycket, i alla fall inte lika fort som nu. Nej, och vi behöver, och det här vet ju alla såklart, men vi behöver inte invandring. Vi behöver ju folk som jobbar. Det är det vi behöver. Logiska ska vi inte vara i Sverige. Nej. Nej, man ska vara god är det viktigaste. Ja, och det kommer ni få höra nu. En riktigt god människa som... Är, jag har aldrig hört som om den här personen innan och jag hade väl önskat att jag aldrig skulle ha hört talas om Men nu blev det så i alla fall. Nästa ämne, Sveriges Radio och Radio Landsman har för många vita pratkvarnar. Det är nästa ämne. Mm -hmm. Och om jag säger järntvättad bortom all räddning, vad säger ni? <laughs> är det en person du ute efter? Då? Ja. ja. Jag har så många, jag kan räkna upp så jag vet faktiskt inte vem du syftar på. Kakan, gissar jag på dem. Du gissar på kakan och då gissar du faktiskt väldigt rätt. Karin Kakan Hermansson som är Sveriges Radios nya sommarpratare, en av dem. Och det här är ett hopplöst fall till sig som självklart då får plats i vårt nya självhatande jättefina och goda land. Hon tycker att jag blev chockad och tyckte att jag blev fruktansvärt förbannad för att har för många vita sommarpratare- så då säger jag så här till er mina gäster. På med hjälmen så vi inte blir hjärnskadade vi också. För här kommer citaten. Och vi börjar med det här. Citat. Mm. Var är alla rasifierade? Det gör mig fruktansvärt eh, förbannad över att se hur många vita vi är som sitter här. Vi representerar inte Sverige. Men ja, media. Och vad tänker vi på när vi har sett när har kommit ut det här med att visa hur det ser ut på redaktionerna? Hur ser det ut på redaktionerna? kritvita, toleranta på avstånd hycklare. Mm. Men jag reagerar ändå på att när hon säger att vita, då, det är det hon syftar på. Vita människor representerar inte Sverige. Man måste väl ändå kunna säga att majoriteten i Sverige har vit hudfärg. Ja, än så länge. Så. Ja, um. så hur tänker du? Ja, men då menar hon då att invandrare representerar Sverige, det är det hon menar. Eller alltså. att det inte är blandat nog, fast den här kära vad heter han nu? Jason? Eller... Jason och sår... såran Isma. Eller väl med för mig? Och... Men de är, för, är väl för ljusa då kanske? Men det var väl resten som var för alldeles för ljusa då kanske? Mm. Men, men jag måste ju tycka det att det är ett oerhört rasistiskt uttryck av henne. Eftersom att man då ska få delta och det handlar bara om hudfärg. Mm. Ja. Det är precis det hon säger. Att... Mm. Har du inte liksom, rätt hudfärg så blir du diskriminerad. Och det mm. där är ju inte sant. Mm. Jag antar att man väljer ut de här sommarpratarna efter vad de har att säga. Jag menar, du är ju trots allt radio. Det är inte en arg om hur folk ser ut. Okej, okay, i dessa fall vet man ju det oftast. Nej, men bara det gör ju faktiskt rätt till en bojkott av Sveriges Radio. Om det är att det de här personerna här personer anser om ska vara de som pratar för Sverige och för att alla ska höra en sån här person som kakan det är ja. någon som man ska föra, föra fram det säger ganska mycket om Sveriges Radio mm. Jag vet inte var hon kommer ifrån eller vem hon är egentligen hon är läskigt vit och blåögd i alla fall Ja hon är sjukt större Jag tyckte hon var ganska rolig först faktiskt Jag vet när hon dök upp i Peter första gången Det var väl några år sedan Jag tyckte hon var ett skön på ett sätt För hon var så fruktansvärt obstinat mot allting Och hon liksom bara gick upp Gick typ på toa mitt i sändning Och så här helt hopplös att samarbeta med Men sen började hennes Jag vet inte ens om man ska kalla det åsikter men, men hon har ju verkligen lärt sig Vad man ska tycka om man säger så Ja, eh, hon är ja, radioskadad. Ja, men precis. Hon har verkligen ett radioutseende kan man väl säga. <laughs> eh, så, så nej, hon är dålig tycker jag. <clears throat> dålig. Men, men det jag tänker, det här är ett väldigt, väldigt, väldigt extremt uttalande. Mm. Hur tror ni egentligen vanligt folk reagerar på det här? Ja, de absolut flesta tycker väl det är stört. Men det är väl risken är väl också att folk förstår att... Jag tror många börjar känna att det är så här man ska tycka. Och särskilt om man är ung så känner man väl att aha, okej men då tycker väl jag så. Om det är så här man ska tycka. Får ni en cool radioprofil? Och det är väl det man försöker göra. Inte? Man säger helt extrema saker hela tiden för att ska man säga, höja ribban lite. ja men nu ser man ju på det här. De som twittrar... Mm. Ja. Som skriver alla möjliga konstiga Riktiga dumheter Och ja. så visar det sig att det är liksom små tjejer Som är bakom, ja, så, som inte tänker själva Utan de ja. hittar bara på något Och hoppas att det liksom är på rätt sida mm. Ja men hade jag twittrat ut Gud vad jag skäms för att jag är en vit man Till exempel, så hade man ju blivit helt -likad och jublar för det Ja, det var ju någon jag såg som hade twittrat ut att vad var det att, att någonting negativt att han inte vill vara man eller någonting sånt där. Mm. Men ändå hade han helskägg. Det är ju, mm. Han tycker mm. inte om att vara man eller vad var, men då kanske man att inte ska ha ett attribut som är väldigt typiskt manligt då heller. Nej, jag man undra vad för sorts man han är om man nu skämmer så, så mycket om det. Jag älskar honom och är skitstolt över det för att jag är en bra människa. Men han är väl en, antagligen lite vidrig människa då, eh, antar jag. Ja, <laughs> nu Det är väl lite det som är problemet också. att all, Alla ska liksom in i olika fack hela tiden. Mm, mm, mm. Man kan inte tillåtas bara att vara som man är. utan Nej. Det är fel på män, det är fel på vita och mm. det är fel på någonting hela tiden. Mm. Och det här tycker jag är intressant, den här, så här kanske alltid har pågått Men jag bara börjat tänka lite mer på det på sistone Den här uppdelningen liksom, först ska vi dela upp folk Efter kön, sen ska du dela folk upp Efter ras, sen ska det vara efter olika Vilken könstillhörighet man har Alltså att man ska dela upp folk mer och, mer och mer och mer och mer I mindre och mindre och mindre och mindre grupper ja. Det är lite läbbigt för att det ska ju vara tvärtom tycker jag Vi ska ju vara en stor härlig gaggamoja Som vi kallar svenskar Det är det ja, du... som vi ska, som ska samlas kring Ja du, det är det som vänstern här nu Eller vad? Man... Jag får kalla hela den sidan vänster mm. eh, vill ju ha den här multikulturen och alltihop men jag tror att det är mycket snack och lite verkstad. De, de vet inte vart de är på väg. Mm. Utan de har inget mål med det som händer just nu utan mm. det bara liksom eskalerar och blir värre och värre. Mm. För jag har aldrig hört eh, vart det här ska ta vägen. Det är som invandringen det finns ju inget tak. Mm. Sen när man frågar nu hur många behöver vi få in i landet Mm. Då hör man ju bara att ja, vi vet inte hur omvärlden ser ut. Alla, det... typ gärna. Ja. Då... Det de fattar ju vem som helst att, att det här... nu tror att de svenskar ska bli minoritet i Sverige. Hör man ibland... Ja, fortsätter det så här så är det enkel matematik. Det är klart att alltså, det pågår ett ett folkeutbyte. Äh, jättemycket. Det föds ju mer och mindre svenska barn och mer och mer utländska barn om man säger så. Och det är samma med islamiseringen. du tror du att islam ska ta över Sverige. Nej, det kanske jag inte tror. Men fortsätter det så här så kommer det ju... Alltså, 50 100 år, Jo, det är, alltså, är klart är det, det är så. ganska logiskt att det blir så att flyttar ja. hit många med den tron, mm, så, men så är det ju så. Hur skulle du kunna vara annars, menar jag? Men det, någonting i detta som är ganska intressant som man inte hör så ofta det är ju visioner, alltså längre tidsperspektiv. Mm. Nu pratar man liksom en mandatperiod i taget, i bästa fall, knappt det. Man pratar om höstbudget, vårbudget man hör inga visioner, vad ska Sverige vara om 25 år? Nej, det hör man aldrig, jag menar om man sätter sig ner och tittar med den här invandringen om det kommer fortgå, hur kommer det att se ut om 25 år? Mm. Är det det vi vill ha? Mm. Snacka snack om att man längtar efter ett samhälle där vi har politiker som faktiskt bryr sig om oss och siktar på något och säger att Gott folk, nu innan, om tio år då ska vi ha satsat på att sjukvården ska vara så bra, skolan ska vara så bra och så vidare och så vidare. Om 25 år då ska vi ha ett försvar verkligen värt namnet och så vidare. Det skulle vara ganska skönt kan man ju säga. Ja och sen jobbar för det Jag menar nu, här i Sverige, det finns ju inga mål. Utan alla bara flummar runt och mm. vet inte vad som händer imorgon eller något och... Nej, och det här stör, jag vet inte, det finns säkert något fint ord för det. Det här stör mig så himla mycket på att folk som vi tar någon idiotisk eh, åsikt så här, ja, ah, vi borde öppna gränser, säger någon. Ja, ah, alla jublar och alla applauderar. Men men precis som ni säger, okej, okay, vi säger att du skulle få bestämma då. Vi skulle ha öppna gränser. Vad skulle hända då? Vad skulle, hända? vad skulle hända då om du får ta lite ansvar för dina åsikter? För jag tycker att om man har en åsikt får man någonstans tänka vad den kommer leda till. Det är ju det som kallas politik och även alltså personliga åsikter. Ja, jag vill öppna gränser kanske någon säger då. Men då får man även vara beredd för vad som kommer hända då med ett mer ja. splittrat samhälle, mindre skatteintäkter och så vidare. Och så vidare. Men det verkar inte, ingen, ingen verkar behöva ta ansvar för det man tycker om man säger så. Nej, och sen är det ju, som jag nämnde tidigare, ingen målsättning med, med detta. Nej. Att man säger, vi ska öppna gränserna. Om man bara ställer frågan, varför? Mm. Liksom, vad, vad vill du liksom med detta? Mm. Jo, ta in en massa folk, jo men hur då? Liksom, blir det bra? Mm, ja, precis. Vad kommer det kosta och så vidare och så vidare? Ja, Nej, sen, här. Sen, jag, jag måste ju säga det, det kanske jag nämnt innan också, men om man, om man kan motivera det här på något vettigt sätt, till exempel som, som ja, är extremliberaler, de vill ju ha öppna gränser och ingen välfärd om man säger så, det, det skulle ju kanske gå ihop om man säger så, och det, det är ju en, men det blir ju andra en åsikt, jag håller inte med om åsikten, men det är i alla fall en åsikt som har lite bäring, liksom den är lite realistisk. Ja. Och även de som kanske menar att nej men vi ska ha en jättehög invandring och vi ska, lösa, vi ska lösa problemen på massa olika sätt, det hade jag också kunnat respektera. Men, men nu pratar man ju ingenting om problemen, man tystar ju ner problemen och, och man försöker få det att bli något annat än vad det är. Och det är ju bara helt oärligt och superointressant. Om man tänker lite på hur Ullenhag har agerat, vi kan väl ta det sista halvåret eller året. Mm. Han skulle då föreställa integrationsminister även HBTQ-minister eller det nu kallas. Så alltså, är det så? Ja, vi ska jo, vara han... där också hörde jag nu, HB till A och A står för asexuell. Aha, ja. Så att inte ja. ha något sexliv i en sexualitet. Ja, det är bra. Nej, men, alltså, tittar man på hans utspel han har gjort den senaste tiden, så skiter han ju fullständigt i integration, utan nu jagar han rasister istället. Mm, mm. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men han pratar ju inte på lösningar eh, alltså, som kan fungera rent praktiskt, utan nu ska han motarbeta dem som eventuellt kan bråka med varandra. Mm, mm, alltså jaga SD och jaga rasister och så hela den här biten mm, mm. vilket såklart är men det, alltså jag, jag måste bara säga, ni vet ju att folk svenskar, eller det är väl inte bara svenskar antar jag, gillar ju att slänga sig med titlar, ja men typ tjena Bertil, konsult, eller något sånt där men är det här verkligen någonting jag känner själv, att jag, jag är stolt över att vara integrationsminister i Sverige och, och ha med hbtq- Alltså hbtqa-frågor. Mm, ja, vad är det att stoltsera med egentligen? Liksom? För mm. det, är, det är ju det är så icke, ett icke-jobb, så att säga. Mm. För han gör ju ingenting. Nej, ja, men Jag tänkte med det, vad är det han gör? Han Ingen kan ju inte bara åka runt och skaka folk. Han måste ju någon gång sitta vid något slags skrivbord och, och göra faktiskt jobb. Och man undrar ju lite vad, vad det är han gör då. Men vi... pengar slänger han ut och tar jobb. Vi, vi, vi får konstatera att Ullenhag jobbar inte... Och löven pratar inte. Mm. Nej men Ullenhag nu kan man väl säga. Han fick ju säga en röde av EU nu. Att Sverige är sämst i Europa på integration. Mm. Och det måste ha svidit rätt skönt i skinnet på honom. Mm. För att, men, det är det är lite, men det är ju det här med integration. Alltså det, det är ju inte konstigt att det inte fungerar. Nej, precis. För det går inte med utifrån. Försöka påtvinga folk att integreras. Mm. Det är ju likadant om man skalar ner det lite till arbetslivet eller föreningslivet. Ska man integreras i en grupp? Vi kan ta det i en fotbollsklubb eller vad som helst. När man kommer dit eh, första gången, då får man ju tassa lite försiktigt och känna av hur stämningen är. Vilka vill man umgås med och lite hit och dit. Och sen får man ju anpassa sig till gruppen. Mm. Och det är det som inte händer här i Sverige utan... Här är det precis som att du får bära då precis hur du vill och så ska gruppen anpassa sig efter dig. Mm. Mm. Så är ju den svenska invandringspolitiken med Ulla i spetsen det, det är ju det han vill. Ja, och det är ju för jävligt, för mina säga, det, det kommer ju säkert många invandrare ut som är helt öppna för liksom, shit, nu ska vi till Sverige undra hur det där och ja, här gäller det verkligen att anpassa sig, men de har ju ingen möjlighet att anpassa sig. De, de kommer ju inte i kontakt med det svenska och sen blir de ganska fort lärda antagligen att nej nej nej, här är det bara att ställa krav, så får du av så mycket pengar. Ja ja, ja, ja säger de såklart. Det hade ju, hade man ju såklart gått med på själv. Ja för det är ju ganska skrämmande Jag, alltså, vi har ju en massa ord i Sverige som inte finns på andra språk Mm. Det är ungefär som socialbidrag finns det på, sos, på somaliska, jag menar det, för ja, det, det existerar det. inte själva mm. begreppet. Mm. Och när, när de kom hit så blir det för att vi har ju ett helt annat system. Mm. Vi har en myndigheter som fungerar och de sitter där och funderar på hur kan vi få pengar när vi inte gör någonting. Det är ju inte de vana vid det mm. överhuvudtaget. Nej, nej, nej, måste ju bara fucka upp på Ja, det, att... och det är klart när de ser fan, det, är så, det är ungefär som att vinna på lotto en gång i veckan. liksom det... mm. Ja, ja det är det. Det är för fan att de inte vet vad de ska ta vägen. Mm. Då får du reda på det. Ja visst, du kan ta ett jobb, men du får inte mer pengar. Nej, precis. Du får, och Ullenhag kör du det ett tag om du som invandrare får alla dina bidrag- och du lyckas få arbete- så ska du få behålla dina bidrag i inte, sex månader. Men det är väl inget incitament? Jo, möjligtvis då jobba i sex månader- så blir du såklart arbetslös igen. Mm. Men eh, om vi går vidare här då- så var det ju underhållning också- där det bjöds det då på- under Sveriges radios presskonferens. Och den föll henne inte heller i smaken. Citat. Jag är chockad över hur sjukt svenskt det var- jag tycker att det kändes lite nationalistiskt med kransarna i håret och allsången och allting. Jag känner mig så himla ovan vid det här faktiskt. Inte hemma alls. Ja, det här är något jag har börjat märka på sistone också. Men det är ju såklart väldigt subjektivt. Men att, att nationalism har det börjat pissas på något otroligt på sistone. Att det likställs med fascism och att det är roten till allt ont och att det har startat massa världskrig och bla bla bla fucking bla. vad då nationalism? Det finns massa olika sorters nationalism. Vad är det man pratar om här egentligen? Jag... Är det, är det skulle det vara nationalism att ha en blomsterkrans i håret. Vad menar Nej, en blomsterkrans är en blomsterkrans. Nationalism är liksom ett, ett politiskt ramverk kan man säga. Som har varit svinbra. Jag menar visst nationalismen brukar man säga att ja, det är en ganska ny idé och, och det är det ju. Men menar, det har ju lett till jättemycket bra saker. Det har ju förenat istället, för, innan nationalismen kan man ju tänka sig att det var en massa klaner som liksom slogs mitt emellan, tills någon sa, nej, nu bor vi i samma land liksom, nu får vi försöka dela språk och försöka dela kultur, så att vi kan komma någonstans här. Men man kan ju inte gärna gnälla och säga att men nationalism, det är något nytt, ja, där och vi inte något bra. Nej, ja, precis, men det är politiskt precis. korrektare och det är då vandring, <laughs> det är mycket nyare och det är då verkligen inget bra. Nej. Erik Ullenhag är också ganska nu, han är så såg oss dåligt. Men... Ja. men alltså, jag kände när jag hör det här, jag tycker det är sorgligt egentligen att jag, jag vet, jag, det är inte så att jag så lider med det här vidundrette kvinna utan det är överhuvudtaget att så många unga egentligen man, det, de, de slits upp med rötterna liksom och inte har någon form av samhörighet och det här som vi var inne på innan där jobba mot ett mål, jobba tillsammans som det har varit förut och fungerat väldigt bra. Nej, nu drar de bara upp i rötterna och alla springer runt som halshuggna höner och inte vet var de ska liksom. Och det är klart som korvspad att det kan inte bli något bra samhälle av det när man har en befolkning som bara, som alla springer. Det är som på, ett, på lekis, och så ligger det massa olika intressanta leksaker där. Nu får ni gå och leka barn, och alla springer åt varsitt håll och tar varsin grej. Liksom. Och det, det är ju samma princip. Och, och vi säger att de skulle få igenom det, vi, vi stryker nationalismen. Alltså, det de menar med nationalism antar jag är att. att det hör mig ganska ofta att nej men jag är inte svensk jag är hockeyspelare eller nej jag är inte svensk jag. alltså att man identifierar sig på lite olika sätt så att vi stryker då så att ingen kallar sig svensk överhuvudtaget, varför i helvete skulle jag då betala skatt till exempel till den svenska staten varför skulle jag följa svenska lagar då följer jag mina egna lagar, då har vi någonting nära anarki här mm. och egentligen lite ansvar för vad det är ni säger eller i alla fall, vad är det du menar med nationalism? Jag fattar inte vad du menar, kakan. Kan du förklara? Berätta för oss, vad, vad, vad menar du med nationalism? För det finns ju, du bör gå in på Wikipedia och kolla, det finns ju hur många olika sorters nationalism. Det finns ju allt från vänster, vänsternationalism till kulturell nat nationalism, liberal nationalism. Och de, visst, de delar någon slags, de grundar ju sig allihopa i att, att äh, nationen är det viktiga, men utöver det är de ju superolika. Och, och, och alltså, det var inte så länge sedan som jag såg på mitt Facebookflöde, liksom att ja, men. Äh, och vad var det? Men typ, man ska sluta hata och vara rädd, det vill säga, vara nationalist. Jaha, var rädd och hata är ju nationalist, jag fattar ingenting men så jag du var väl inne på det lite för mig konda det här med andra världskrig och så här. man kan mm. ju det är ju verkligen så att man kan ju inte följa den här mallen då utan och, och och och liksom dra in andra världskriget och allt som hände då mm. eh, citat jag antar att man måste exemplifiera och chata och nöta jag skiter i om det blir dålig stämning det tog två generationer sen har vi glömt andra världskriget och vad det har gjort mot människor. Människor. Nu är vi där igen. Det är så himla sjukt. Och vad då menar hon då? För att det igen? var blomsterkransar och för många vita människor... Då är det tillbaka i andra världskriget igen. Och det är så sjukt. Och jag förstår inte vad, vad national... Alltså ja, men det, det, det är väl så då att för många vita människor det innebär världskrig. Ja, men, jag menar, ja, men det är väl så. Så då, är vi även och... jo, här, då bidrar vi det. Vi är för vita också. Så Radio Radiolänsman, vi, vi symboliserar väl världskrig då också. Jo, men jag menar, vem är det som inte har läst historia? Enligt i alla fall det man får lära, läsa i skolböckerna så var det ju nationalsocialismen som startade kriget genom att gå in i Polen. Det, det är ju inte... Det är inte nationalism utan det är nationalsocialism. Det är något ganska annat. Och vi har, jag fattar inte varför man ens drar in det. För att vi har, har vi varit allierade med... Tyskland. Var vi det någon gång då? Nej, Nej, det var inte. Vi har liksom hela tiden kört vårat race med våran egna nationalism här i vår vackra natur. Nej, men jag tror det är lite så här det funkar. Här kan hon sitta och breda ut sig och säga hemska saker om nationalism till exempel. Folk lyssnar på detta på vägen till jobbet eller på vägen till skolan och sen sätter det sig. Ja, oh, nationalism, just det. Det var det som startade andra världskriget. Man, tänk, man reflekterar liksom inte över detta medvetet utan det bara sätter sig i bakhuvudet. Och ett ur tre så har du en hel generation som hatar nationalism Helt utan att veta varför Och det funkar jättebra då eftersom SD säger att vi är ett nationalistiskt parti För att de pratar om något helt annat Men där har vi ju då de brännmärkta Men sen är det väl en liten intressant aspekt i det här Att eh, ska man behöva ta ansvar för det som föräldrar och mor och farföräldrar har gjort i gång i mm. tiden mm. För går vi tillbaka till andra världskriget Varför ska vi ta ansvar för vad som hände då ja. Jag menar, då säger du att det har gått två generationer. Ja. Och någonting borde väl människorna lära sig om två Men Gustav, generationer. Gustav, jag. du glömmer ju att vi här i Sverige ska ju även känna kollektiv skuld för vad vita ja. människor gjorde i USA för bra länge sedan när de hade slavar. Ja. Mm. Vad har vi med det att göra då? <laughs> jo, jag hörde om den här ä, afrikanska lilla staden. och det Elfenbenskusten eller någonting? Mm. Men det handlar ju egentligen om att det var ju afrikanerna själva som ä, hämtade slavar som ja, sålde utom kusterna ah, mm, så mm, Ja, men, det, ja, men det, det vet vi att det var liksom både muslimer gjorde det mycket så alltså sålde slavar och så vi vidare, vidare. Jud, judar gjorde det också och så vidare och vita, men mm. det var bara vitas fel ändå. Mm. Ja, bara framförallt västvärldens fel, trots att det, till exempel det muslimska slaveriet var ju mycket grövre mycket längre och, och pågår ju fortfarande och började oh, långt innan. Ja, just det. är intressant dessutom. det du säger där, för, för att jag tror många, jag vet inte om man, jag minns inte riktigt hur man fick lära sig i skolan det kanske inte var så detaljerat, men jag tror de flesta då har liksom bilden av att det kom en massa vita tjocka män med piskor Som åker till någon härlig, du vet, fredlig naturstam Där alla kramas och bara slavar fast folk och drar iväg dem de slavar fast Nej, äh, jag fast människor och släpar iväg De ju givetvis, det behöver man inte ens säga Men det är klart det vidligt med slaveri Men folk får också ha lite koll på vad som faktiskt hände här Det var ju olika stammar som krigade Och förlorarna blev tagna till slavar Och var de inte slavar eh, hos den här stammen så sålde man dem vidare Tjänar du ju mycket pengar på det? ja ja jag vet inte om ni har sett den här tv-serien som gick någon gång på 80-talet som heter Rötter. Mm, ja, det är ju, är ju ett tag sedan. Jag vet inte vad som har hänt med den. Varför den inte visas igen. Men äh, där ges ju just den bilden att det var typ vita amerikaner. kommer Kom båtar, hämtade afrikaner, mm. körde hem och stod och piskade dem hela dagarna. Mm. Och det har ju såklart gett en bild. Nu kommer jag inte ihåg just den här handelsdelen om man fick se att det var svarta som sålde svarta. Mm. Ja, ja, men vissa att man inte fick. Nej, men den där ju ändå gjorde man. Man sa att den som började på 80-talet, den här serien gjordes mm. då. Mm. Och då var det nog inte, då var det ganska långt ifrån lika illa som nu när det ja. gäller vinklingar. Men nu har vi det här med, cirkeln det här med white guilt nu. Att, att av någon anledning ska det ju tryckas ner på, på på små barn att på grund av din ras så är du en dålig människa. För dina och föräldrar gjorde dåliga saker. Ah. Varför gör man detta? Sam, samtidigt säger vi alltid att eh, varje ny människa det är ett oskrivet blad. Ja, de har lite svårt att bestämma sådär. Ja. Äh, vi kanske är lite med dem. Men frågan är varför man gör detta. Man skulle te teoretiskt, man, på ett sätt skulle man kunna säga att det är ett naturligt sätt för ett samhälle då, att när vi, vi blir så solidariska så vi bara äter upp oss själva till slut. Eller så ligger något annat bakom här. För jag menar, jag tror att en skamfull människa som har dåligt samvete för allting är mycket lättare att manipulera. Till exempel att man accepterar invandring mycket mer Om man känner att men vi var ju så dumma åt slavarna för länge sedan Så nu ska vi liksom ta vårt ansvar mm. För det får man ju höra jätteofta Ja men det är vi som har sugit ut Afrika ja, ja, det jag jag fråga, det ja, Hur menar du då? Och, jag menar, kan man ju diskutera om hur det är men det viktiga är här att ingen kan ju svara på frågan ja, det är det löst med, ja men det var väl något med diamanter eller sådär, och så försöker jag säga då att ja, men det var inte så att de själva bröt diamanter utan kan man ju ändå säga att västvärlden har kommit ut och gett folk jobb, sen, sen har det är säkert inte gått riktigt snyggt till, men det är sådana här flosklar man bara slänger ut sig, ja vita är hemska, jag hatar att vara vit, vi har, det är vårt fel trots att den västerländska civilisationen är ju, tänk allt fantastiskt den har gjort tänk alla liv den har räddat, även i Afrika men det ska man bara få skit för mm men eh, vet ni vad? Vi ska prata lite om bandet Kent efter reklamen. Ja, nu är jag Men... lite reklamsugen faktiskt. Ja, så nu mm. tar vi lite reklam här så är vi tillbaka snart igen. Mm -mm. För att exponera ska exponera mera. Donera till bankhjulonummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Och vi är tillbaka och vi sopar Kent under den smutsiga mattan. Och varför, ja det kommer ni få höra nu. Det här, nu, nu är det som att jag talar ur Konrads mun här, men det här det stämmer ju såklart att musiker får ju göra vad de vill med sin musik och sitt budskap. Men man har väl ändå rätten då att reagera på vad de säger och vad de gör. Och nu gäller det ju då Kent, ett band som verkligen har hängt med länge och betyder mycket för väldigt många människor av olika politiska åsikter. Bara för att säga det, inte mig, jag har aldrig varit någon Kent-fan, men i alla fall. Eh, Jocke Berg i Kent har nu tagit ställning, minst sagt, mot alla Sverigevänner Även bland hans egna lyssnare då med hans säkerhet För det är väl ganska stor chans att det finns en del Sverigedemokrater som lyssnar på han Eller dem eh, Inför 15 000 personer i publiken så sa han att Citat, det är väldigt, väldigt viktigt vad vi gör i det här valet det är viktigt vad vi gör med våra röster. Och Aftonbladet, de drägglar ju såklart åt det här och lägger till efter det, citat, då i det första extra numret utlöste han kvällens största jubel som höll i sig under resten av kvällen, Slutcitat. Mm. Som ni kanske kan gissa så, så syftar han ju då såklart inte på att det är viktigt att rösta på Sverigedemokraterna, nej. Okay. Citat, vi har ett kollektivt ansvar att sparka ut rasisterna. Slutsitat alltså, Han måste nog ska... rösta på ST mm, Ja, <laughs> ja <hur>? precis Ja, <laughs> ja egentligen ja. Eh, Men och han fortsätter med citat Alla vi som är här Det är vår skyldighet För de kommer att finnas där De jävlarna Slutsitat mm, ja. jag, jag tar det sista citatet också Sen släpper jag oss alla lösa här Det inprintade ordet som verkligen alltid måste upprepas In i absurdum Citat jag känner att jag har ett ansvar som människa. Att se till att jag lämnar ett tolerant samhälle efter mig. Ja. Får, får jag, oh, jag blev så provocerad. Är det, är det någon som vet var han bor? Men, eller, är han tolerant i fitta? Eller är han tolerant på avstånd? tror? Jag, men, va, va, jag släpper er fria. Säg vad Nej. ni tycker. Nej, man undrar ju hur de tänker. Alltså, kommer skivförsäljningen öka eller minska? Man kan ju se det ut rent ekonomiskt. I, I det här fallet så blir det väl att reklamen kommer öka men kanske försäljningen kommer minska, jag vet inte. Nej, jag, tror inte. Okay. Nej, jag vet inte vilka som lyssnar på Kent. Det som du sa, länsman, jag har inget intresse av dem heller, men Ja man undrar ju vad behovet är Varför han beter sig på det här viset Ja men Conrad det... Stämmer det det jag sa Att det, det är någonting i stil med det där Vad du tänker att det är klart alla måste få göra Vad de vill med sin musik Men känner inte du att man har Ett visst ansvar när man har Hängt med Så menar, Det skulle vara som att jag menar Iron Maiden Eller Black Sabbath liksom att det, De är som Ikoner liksom. De måste väl ändå ha Alltså man måste ändå ha något slags ansvar att åtminstone vara neutral- för att det finns så otroligt många olika som lyssnar på det man gör- Nej, vad skulle man ha det? Du tycker inte det? Nej, men såklart inte. Nej, jag, jag, jag känner nästan det, men jag, skulle, jag om man skulle vara så stort, jag tycker det skulle kännas fel om det inte är ett politiskt band. Med så om, de, om vänta då, ja, men vänta då. Som Kent hade sagt så här, allihopa, nu måste ni skärpa er, vi får ta och rösta på Sverigedemokraterna. Nej, så hade det är, det är, det är, okay. är inget politiskt budskap. Jag tycker, alltså du miss, missförstår mig, att jag säger att det är klart att de får göra vad de vill men jag menar att man nästan, hur jag skulle känna, om man var så högt upp så att säga, då är det nästan tycker jag att, man har ju så många lyssnare och man vill väl kanske behålla sina lyssnare också, mm. och då, då är det ju väldigt lätt att stöta sig med många om man uttalar sig för varken bu eller bär så att säga är, så att man borde ju, ju tänka ja. efter lite grann. Ja, men jag tar att... en ytterst liten procent Sverigedemokrater som lyssnar på Kant faktiskt och, och gör man det så kan man väl göra det ändå jag vet inte. Och, han, och han vet ju inte, det här är ju han tycker ju säkert så här. Han vill utmeda sig, han vet inte riktigt vad det betyder Men han har läst Aftonbladet jättemycket och, och... Nej men det här, det är bara tramsar Skit i det, låt dem ha sitt ja, Vad tänker du då Gustav? Nej, Jag tänkte du nämnde tidigare med Iron och Black Sabbath De tillhör ju en annan generation När man gjorde musik Och höll sig till det Och inte gjorde några politiska utspel Ja. Men jag tror det är något vi kommer få vänja oss vid eh, band framöver. Ja, de, hoppa, Så, de hoppas, de hoppas att... väl liksom på att ta sig framåt och helt enkelt med att göra sådana här politiskt korrekta uttalanden. Ja, det är mycket möjligt att de har sett hur det har gått för han eh, Timbuktu, ja. Jason eh, Diakite. Att, eh, han har ju fått väldigt mycket eh, uppmärksamhet. Men då, då, då får vi får ja. säga till Jocke Berg tyvärr du är för vit. Mm. Nej men alltså jag tycker ni läser in alldeles för mycket i detta. Det här är bara man grejer de säger. Det är, så, det, är här, det, är, det är så här man ska säga. så klart. Och, och det här är ju ändå Sveriges största band, jag tror inte de, de behöver inte öka sin popularitet så mycket mer. Det här är bara en uppe grej de säger. Jo men sådär om du går tillbaka en 10 15 20 år då var det inga artister om det inte var som du sa några politiska artister. Nej. Så skrev politisk musik Nej. Men nu är det ju, är ju inte kända För att ha några politiska budskap i sin, sina låtar Nej, ja, men de uppfattar, vi får inte glömma det här Men de uppfattar ju säkert Sverige som ett riktigt hot på riktigt De tror att det här är ja. rasister De tror att de har en massa gaskammare på, på väg ut Och så vidare och så vidare och så vidare ja. De tror att liksom, Sverige ska bli etniskt rent Och att man ska raskolla alla människor 200 år tillbaka i tiden Och annars blir man utslängd ur Sverige De tror ju verkligen att detta på riktigt För att de inte har gjort sin research Men vi får vara lite ärliga och säg, säga att, att SD verkligen var sådana Då är det väl bra att man protesterar mot det Men... Ja ansvaret här, jag kan ge det lite rätt länsman jag tycker väl man har ansvar att uttala man sig inför så här många människor så bör man ha i alla fall någonting på fötterna får inte se ut som en jävla mupp, men problemet är ju att, att man ser inte ut som en mupp i dagens Sverige utan det är ju tvärtom om du gör research som du kommer se ut som en mupp det är ju jo, upp och här världen här ja, men det är ju åsikter som gäller mm. Det är ju skitsamma med kunskaper och så vidare. Det är ju inte intressant längre. Nej. Utan det är ju, tycker du var rätt saker och du är rätt person som mm. funkar det. En duktig socialdemokrat gäller att liksom bevisa. Lite som, som jag har sagt innan. Lite som man kan tänka sig att det, det var i Ryssland eller sån värst där. Det gäller att hela tiden att propagera och visa vilken fantastisk kommunist man är så att ingen, mis, ingen liksom blir misstänkt. Och att, ja. att kommunismen hyllas så jävla mycket. Jag kommer ihåg när jag var... Alltså jag kan inte vara speciellt gammal. Jag satt och kollade på dokument dokumentär om hur det var under kommunismen och andra världskriget och allt det där. När det var i Baltstaterna var det väl där någonstans att de verkligen fick höra det i skolan, barnen, att, att säger era föräldrar något ont om Stalin, eller så då vill vi att ni ska rapportera det till oss. Och mm. när de då gjorde det, då såg man aldrig till föräldrarna igen. Nej. Precis. Så, ja, jävla, så jävla bra är det de här som sitter och hyllar Stalin och Kompani. Liksom. Ja, bara... där, ja, där är vi ju nu. Verkligen, där är vi nu. Ja, det, det är ju en sak som är ganska intressant eh, om man går tillbaka till eh, ja, kommunistiden. Om man tänker sig warszawa pakten och NATO när vi hade en terrorbalans. Sen rev de ju Berlinmuren och då följer warszawa pakten Och om man tänker tillbaka så handlar det ju egentligen då om en militär terrorbalans. Men egentligen så är ju även det en politisk terrorbalans. För just nu så kan ju vänstern härja helt fritt. Det finns ingen motvikt i andra skålen. Mm. Utan det här är ju någonting som kan fortgå utan att NATO så att säga på sin sida har någonting att säga till om. Mm, mm. Ja, jag så vi ska, och nu ser vi här i EU då National och UKIP och så vidare gå framåt att det behövs ju verkligen en politisk terrorbalans. Mm. Annars så spårar det ju något alldeles hemskt. Mm. Om inte annat för att folk åtminstone ska tänka sig för innan de öppnar käften och börjar vad massa skit. Det har vi inte rätt i Sverige ännu för SD är alldeles för litet. Mm. Men jag tror det är det som fattas att när Berlinmuren föll så var det inte bara den militära terrorbalansen som föll utan även den politiska. Och det är väl det vi får lida för idag. Mm, mm. Ja, man kan, ja. ja, absolut. Mm. Men eh, ska vi gå vidare till sista ämnet då? Och det är nog ett hatobjekt för många Bert Karlsson Bert Karlssons ångvält Mosar vidare Jag börjar med en djup suck, För det här var någonting som verkligen upprörde mig Alltså det här var riktigt upprörande Men Bert Karlsson då Med pojkvännen Migrationsverket De tar och kör över ännu ett samhälle Nu har då turen Eller oturen kanske ett bättre ordval Kommit till Åtvida berg Alltså det här är helt sjukdom. vi Alltså hur de vi, Alltså ni vet väl och ni reagerar likadant När de slår upp eh, asylslott Och så vidare om man stör sig på det och man blir förbannad Men det här tar ju Nästan priset alltså Kommunchefen då, han fick ett mejl från Farid Alborg vid Migrationsverket som lyder så här, citat. Jag kontaktar er med anledning att vi idag fått beskedet att vi kommer att öppna ett nytt boende för asylsökande i Åtvida Berg. Det handlar om 200 platser och vi antar att de kommer att fyllas upp relativt fort, slut citat. Mm. Och fastigheten det gäller då är Stallet, som ligger väldigt centralt. Och är en symbol för samhället. Men det här är fan inte sjuk nog. Men det är fan inte sjuk nog. Lyssna på hur Bert och hans bihang gör. I februari i år så skrev den lokala idrottsföreningen. OFF på ett treårigt hyreskontrakt. Med ägabolaget Rooms fastighets AB. Det skulle användas till presskonferenser och evenemang. Förutom det så skulle även ett elevhem upprättats åt ett trettiotal elever. Dessa hade skrivit på avtal om att flytta in senare i år. Men icke sa Nicke eller icke sa Bert. Fastighetsägaren Tårde Önegren eh, river upp kontraktet nu och öppnar dörren för tredje världen istället. Mm. Och, ja, men och avslutningsvis, jag vet att ni, ni har säker tankar om det här, men eh, kommunstyrelsens ordförande då, Lennart Haraldsson från Socialdemokraterna, han var väldigt kritisk, faktiskt förvånande men det var en citat. Jag är oerhört förbannad på ren svenska, dels på fastighetsägaren eh, till stallet och dels på Migrationsverkets handläggning. Migrationsverket skiter fullständigt i kontraktet. Man bara göder Bert Karl som med pengar och kör över dem som finns i fastigheten. Det råder en frustrerad stämning hos lokalbefolkningen. Han har nu fått samtal från flera väljare som säger att de i framtiden tänker rösta på Sverigedemokraterna istället för socialdemokraterna. Mm. En fråga till er egentligen som är min direkta tanke nu efter alla de här jävla sydslotten varför är det egentligen bara nu på senare år det har börjat så extremt mycket med asylslott, herrgårdar, hotell och så vidare för det är ju inte så att massinvandringen är något som började för ett eller två år sedan det, är ju, det, är ju, det har ju hängt med ganska länge tyvärr men vad är det som har stoppat det för jag menar, egentligen med tanke på den höga invandringen det kan ju inte bara vara så att ja, men vi fyller upp varenda hyresrätt som finns det kan ju inte gärna räcka till men vad har alla tagit vägen då? Mm. Det är en bra fråga faktiskt. Så någonting är, har ju uppenbarligen blivit fullt så att de måste göra på det här viset istället. Mm. Och fråga har det han som eh, står med portmånen och bara Nej, det, vi, vi port. så, ja, det är vi som står med portmonen. Han har tagit ja, det... portmonen och kastar runt pengarna. Ja, men, men om man får läsa det positiva detta då, att jag menar SD ökar ju um, och, och det kommer ju bli, om vi ens ska drömma om att SD någonsin får någonting att säga till om så kommer det först bli så vansinnigt mycket värre som vi inte ens kan föreställa oss. Om SD väl någonsin får makten så kommer de få ta över ett land som är i fullständigt kaos. Det ja men om, om politikerna har en enda järnkäll i skallen så borde de fatta att det de här väljarna sa här, det är hur det kommer vara i hela Sverige. Det är logiskt. Blir det så här och som vi var inne på i förra programmet det där med resultatet efter asylbonen. Det ska bli väldigt intressant att kolla nu i valet. Vi måste specifikt kolla på det här stället och se vad som har hänt med SD-rösterna mm. efter valet då jämfört med sist. Är det någonting som är intressant i detta är väl det att kommunerna får bidrag, är det två år eller är det fyra år? Som kommunerna får statsbidrag ah, för. Jag för mig det är fyra för mig jag läste. Sen för ah, socialbidrag istället då. Ja ah, för de sänkte någonting till två år. Men det är nog hur länge de ska stanna i kommunerna tror jag. Mm, mm, eh, men detta innebär att. Eh, de här fyra åren. Sen tar ju pengarna slut och kommunerna kommer att att de är tvungna att betala själva. Mm, och då blir det nog många som kommer att rösta på SD. Mm, för då kommer de att släcka gatubelysningar och lite mm, sånt där. Mm, <laughs> lite hejvilt. Så att, det här kommer ju i kapp alliansen såklart. Eftersom statskassan, då har ju gått ut och sagt att visst, bygga era sydslott och ta pengarna och husera mm. lite folk. Men ni får bara betata under en viss tid. Mm. Och det var ju redan nu någon kommun, eh, minns inte vilken det var det, var i Skåne. Eh, där de hade tagit in 72 stycken nya och då såg kommunen upp 72 platser. Mm. Också en socialdemokrat. Mm. Så att man börjar väl reagera och inser att det här kommer gå till helvete när kommunen ska stå för kostnaden själva. Ja, ja. Det, för... det vet ju så att kommunpolitikerna, de ser väl detta. Uh... Ja, men det är det som är så sjukt att de går ut och säger det, att det är liksom en lönsam affär, vi mm. går som sannolikt ungefär kostar ja, men... någon jävla utredning som, och så står de och generar sig och säger att tittar vi får 500 miljoner över. Ja men, det... men jag fattar inte det vad tror du att de pengarna kommer ifrån? Det är ju fortfarande skattepengar. Jag fattar inte det här resonemanget. Över. Ja men det är det här kortsiktiga som jag kanske nämnde tidigare att man har inga visioner över vart det är som tar vägen. Just... Så man lever från dag till dag. Mm. Eller, mm. Det, det är ju helt skämmande vilken jävla utveckling. Mm. Men så, vad som skulle behövas i politiken är ju visioner. Alltså då, något politiskt parti som säger det att om 25 år då ska vi vara här. Mm. Rösta på oss så ska vi försöka infria detta. Mm. Men man har ju ingenting om politiska visioner överhuvudtaget nu för tio det är ju bara och skit och kasta skit på Sverigdemokraterna. Ja, och det är, men det problemet är att det funkar. Det är ju det. Alltså, det är ju det som är sjuka med den här politiken. Om någon verkligen skulle ta ansvar skulle inte de få några röster. Tar du inget ansvar och bara slänger pengar hit och dit så får du ju röster. Ah, ja. Men det kommer ju köras in i kaklet när det helt enkelt ah, ja. inte finns några pengar kvar. När, det, när man börjar ta folk som man börjar straffbeskatta svenskar extra mycket och så vidare och så vidare. Någonstans måste ju pengarna komma ifrån. Och Det borde ju rimligtvis vara en valensklocka att statsskulden stiger hela tiden. Trots att det är. Ja, regeringen försöker prata om att det är lågkonjunktur jo, men inte i Sverige har det inte varit någon direkt mm. lågkonjunktur. Mm. Här har det liksom rullat på och vi har klarat oss undan riktigt bra mm. Mm. och det kanske man ska ge alliansen lite cred för att vi har faktiskt klarat uh, oss undan Ja, hur, hur, hur bra, också. hur bra hade vi inte klarat oss undan för att gamla moders fortfarande står om än på knä efter detta är helt otroligt och tänkt då vad vi hade kunnat göra med de pengarna Ja, ah. det, det är ju det som är att man har ju då uh, haft för mycket pengar- och så har man uh, använt det till fel saker. Mm. Man skulle ju passa passat på när man har mycket pengar- att investera i till exempel infrastruktur. Mm. Men vem fan vill åka tåg i dagens läge? Jag mm. <laughs> menar, ja nu är samman skitsamma. Nu står ju tågen still ändå. Mm. Men jag, jag, alltså, jag måste bara säga det om man tänker- som vi, man ofta, som vi ofta säger men det här med att vi måste flytta på oss för att ge plats för tredje världen invandring. Men tänk då det här, det här var ju någonting som verkligen perfekt. Unga människor har väldigt svårt att komma ut hemifrån. Komma liksom att flytta hemifrån det blir ofta väldigt sent. Här hade de ju kunnat få en jättebra möjlighet till att flytta hemifrån och bo där. Men det fick de inte på grund av den här sorgliga människan, människan då kallad Tord Öndergren. Och då önskar jag att höra om det är nu någon som lyssnar på oss som kanske är från Åtvidaberg då skulle jag ju vilja höra hur inställningen är till den här tård och över, överlag liksom hur, hur folk känner. Jag vet ju inte om det har öppnats än eller när det ska, det blir väl snart antagligen. Men det skulle vara verkligen intressant att höra det hur reaktionerna kommer vara bland människor. För jag menar, ett ställe som är så pass centralt i, jag kollade upp den där åtvidaberg det är 6-7 000 eller någonting som bor där. Och då får 200 nyanlända människor från tredje världen bara pang, mitt i centrum. Mm. Det kommer nog ändra ganska mycket och det är de nog medvetna om. Mm, mm, mm. Ja. Ja, de lär ju bli varse om ett annat, för det de lär ju inte dröja länge för de kommer att ge sig till känna. Mm. Men i alla fall Det har varit jätteintressant att höra Era åsikter, tack så mycket Konrad. tack själv man. Och tack så mycket Gustav Det var kul att du kom tillbaka Ja, jag får tacka för att Jag fick vara med igen mm. Och så tackar vi alla er som har lyssnat Lyssna nästa gång igen För då kanske vi Vi ska inte avslöja något än Men vi kommer nog kanske ha något speciellt då Så stay tuned som de säger Vi hörs nästa vecka